deresera sarfa tu mandolina sokota hmm. uliwahi kukutana na dalili za namna hiyo pengine kwenye maisha yako ya kuumwa tumbo ikitoka? Hamna. Ilikuwa um, lini? Jumapili. Kwa sasa hali unaisikiaje sasa tangu umefika kwenye Zanati hapo? Sasa hivi inaendelea vizuri maki jana ndo nilikuwa na na kutapika. Hmm. Lakini sasa hivi naendelea vizuri. Mimi nilianza Jumapili usiku kwenye saa sita usiku. Na nikitu gani kingine mlichotumia kwenye harusi? Kawaida pilau. Ndugu na jamaa wanasemaje ndugu zako? Yenye walifikiri ni uganda tu wa akawaiduan kaanza kutumia madawa ya, ya kienyeji lakini ilivuzidiwa. Ndoni kaje dispensari. Vipya ilitaka. Pombe moja aitwa Jamali Yunuso mkazi wa Kiziru. Jamali ilikuwaaje? Kwa ufupi kidogo sana. Kwa ufupi ilikuwa juzi tulitoka kwenda harusi baada ya kurudi Ndoo, nilisikia kwamba watu wengine mara wanaumwa mara inakuja lakini mi nilipofika asubuhi yake ambayo ni jana na nikaanza kujisi vibaya mara tumbo linafurugika mara kichwa kinauma wakati wa kutaka kutoka nje ndo nikajikuta naanguka tu na kupoteza fahamu baadaye nikakao kanipa huduma ya kwanza baadaye nikaendelea kuzidi kwa sababu nilikuwa natapika Nikazidiwa sana zaidi ndo nikalietwa hapa ya kwamba nilipofika hapa hawakunichelewesha wakanipa huduma na baada ya kupewa huduma ndo naniona niko hivi na uwezo wa kuongea maana hata pale nilikuwa sinata uwezo wa kuongea nilikuwa sitambui chochote nilikuwa na adisi tu kwamba ulikuwa hivi ilikuwa hivi basi ni kinywaji mlitumia au ni chakula gani? Akijumbe kinywaji tulichotumia ni cha kawaida kilikuwa kwenye chupa ni soda chakula tulichotumia ni na ni chakula ambacho tumekizoea pilau kawaida harusi ni ndasa chakula ambacho tumetumia na nyama hatujatumia chakula tofauti na hicho unaendeleaje naendelea vizuri vizuri siku ya jumapili tulienda harusi baada ya kutoka siku hiyo usiku kama midaa sa Saba tumbo likaanza kukata kata kidogo basi jana nikaendelea hivyo linakata nikapata dawa za kutuliza maumivu lakini kulingana na ile hali ya kualisha na kutapika najikuta nimepoteza nguvu zangu leo asubuhi ndo nimeletwa hapa kituoni nikiwa vibaya lakini sasa hivi naendelea vizuri baada ya kupata huduma sasa ningependa mjisikia mpaka sasa najisikia vizuri naendelea vizuri kwa sababu sikuwa na nguvu za kunyanyuka mwenyewe lakini sasa hivi na nyanyuka mwenyewe naenda toilet na ludi na ushauri wanapopatwa na matatizo kama haya vipi hali? Ngozi mbaya na maumivu bado linakusumbua? Eh. Vipi unajisikiaje kwa sasa ndio umebadiliko yapo tangu nikufikisha hapa? Sasa hivi afadhali. Ngozi sababu jana nilikuja vibaya sana. Alikuwa anaumwa mgongo, miguu inavuta, tumbo inanisokota, ina kichwa naoma. Lakini sasa hivi afadhali tumbo bado ndo linanisumbua pingine ulialisha kwa mara ngapi kwa kabla ya kuletwa hapa Zaidi ya mara kumi. Na tangu umefika sasa umeshaalisha madali yote? Ndiyo na hmm. sasa hivi bado naendelea. Lakini angalau kuna mabadiliko sasa hivi. Sasa hivi naona yanazidi tena kuongezeka kwa sababu usiku hmm. usiku naona ni mara moja lakini kuanzia sasa hivi mchana naona speed inaongezeka tena. Lakini umeshaeleza daktari kwamba kuna bado hali sio hajakaa vizuri ndio anasemaje anasema ee. nitapona anasema tu majina umesema ni nani hivi anaitwa jana tirenza kiziru a mhm uh -huh. okay pole asante unaendeleaje sasa baada ya kufika kituoni. ni saiga fazaru kidogo anaweza kidogo tu kwamba hali yako ilikuwaje kabla ya kufika kituoni, na baada ya kufika kituo ni ya kubadiliko yamekaja ya wakati niko nyumbani tumbo ilikuwa linanisukota sana afu nasikia kizunguzungu sasa hivi angaa bado tumbo linanisikota lakini hafaadi na kichwa na kichunguzo kimepungua unahisi ni nini ambacho kikusababisha na naisi labda atakula tulichokula labda viungo vilikuwa vimeisha expire au mafuta labda waliotumia basi ndio hili majina ni nani vipi ndio na mtoto wangu au ya ana tatizo. Kijana anaitwa Andi Tasweet but. Habari yako? Sijambo. Hebu ilikuaje? Li. Usiku. Jana ilikuwa mida saa 11 usiku. Usiku kwa kweli jana. Mwanangu kaanza kusumbuka, kutoa na tumbo. Baadaye nikaanifika saa 12 ndo nikaaneanza kuarisha. Tusaidia fadhali kidogo na hisi chakula kula Nani? Eh government yako wamempeleka mmoja leo asubuhi ndo kuna mmoja na wengine wapo nyumbani ambao umewaruhusu wameenda wamewapa dawa mganga. Bas. Okay. O, ota lakini ambao wameathirika ni wale ambao wametoka huko